Astelenuntatzi goiti maskak behartuak izanen dira endaia, hiriburu eta vokaleko herrietan, baita ere angeluko herrizentroan. Eskola, kirolgune eta kanpoko merkatuen inguruan ere maskak beharrezkoak izanen dira. Ostatuentzat kontrolak zorrotzagoak izanen dira eta fiteago isunak aplikatuak ere. Egun batetik bestera ostatu bat esteko almena hartzen alduelako prefetak. Gaur egun berrogeita lau prozedurak ondatzen dira iparre euskal herrian eta hauek denak kostaldean aurkitzen diren ostatuen kontra. Prefetak mehatxatu du, ostatuak espadute dizipina ondiago bat, harlo osoko aktivitate bat esteko aukera duela ere. Hirugarren neurriak kiroltaldeen zat izango da, Ostatua eta aldagelak etxiak izan beharko direlako. Ekitaldi edo manifestalien aldetik, prefetak galdetzen du segurtasun neurriak errespetatzen al ez dutenei, ekitaldia ez eta siurtatzen du kontrolak eginen dituela horren siurtatzeko. Egoera okertzera baldinbadoa, neurriak zorroztuko dituela ere gehitu du Pirineo Atlantikoko prefetak, Erik Spitz. Sagi onketu sort dendaner avertizmon, zuzor de musur puto lait, avant de mesur buku plus fort, si euh, la situación sanitar kontinue azudetariore. Prefetak kontsiatzen du neurri hauek estirela inzorotzak, eta dei egiten du herritar guztiai segurtasun neurri hauek aplikatzea. Egoera sanitarioa ezbalitzo betzen, beste neurri batzu hartzera behartua izanen dela gehitu du.